tak pokusím se rozebrat více metódu, hm? protože metóda a teoretické pochopení je spojeno a metoda je vlastně bez teoretického pochopení Nemůže uspět a teoretické pochopení bez metody tež nemůže uspět. Hm? Tak náš zdroj informací jak v severní tradici, tak i v jižní tradici buddhismu, je vlastně suta. Ána Anatá sutra. Ano znamená vlastně nádech, výdech. Vasubandhu v Abhidharma Kousha tvrdí, že tato meditace, Anapána meditace, existuje pouze v buddhistické tradici, že žádná jiná tradice na Anapána nezná. To je třeba pochopit, proč. Samozřejmě budisti často mívají Jednostranný názor na nebudistické učení a nebudistické učení má jednostranný názor na buddhismus. Hm? To je běžná věc, kterou známe moc dobře z naší civilizace. My misinterpretujeme jiné učení, protože ho ani porádně studujeme. Studujeme pouze to, co je naše tradice. Je... Prána, jama vlastně též nakonec, jestliže je spojená v osmičlenné cestě s Pratyahárou, s, s Dianou a ze Samády, tak taky nakonec vede k, ke kontrole k jama, dechu na základě moudrosti, ne na základě úsilí. Ale Začíná se úsilím, když to v buddhistické tradici my začínáme, ne úsilím, ale začínáme uvědomělou pozorností, která se jmenuje smrty. Smrty doslova znamená paměť. Ale v buddhistické tradici toto slovo paměť, smrty, neznamená pouze paměť minulých objektů, ale znamená to hlavně a převážně paměť současného objektu pozornosti. My v češtině máme slovo, které krásně vyjadruje toto úsilí. Hm? Upamatování se, upamatování se objektu pozornosti, uvědomělou pozornosti. A teď jsme vysvětlili, že v tradici, kterou se snažíme pochopit, která je spojená vlastně s učením jogy, máme čtyři objekty pozornosti, ne pouze dva, nádech, výdech. No a tyto čtyři objekty pozornosti zvládáme v meditaci šamata. pána Sutra vysvětluje meditaci na dech jako meditaci šamata a též vypasaná. Proto meditace na dech podle učení buddhismu nemusíme studovat nic jiného, stačí meditace na dech, aby jsme dosáhli stav budhovství. Ať už stav budhovství žáků, tedy arahat, nebo stav budhovství budhy, proseme, pratěka budhy, nebo stav budhovství bodhisatvy. Pak ale těchto třech tradicích vysvětlení této meditace je trochu rozdílné. Mluvili jsme o transcendentální moudrosti. Transcendentální moudrost v tradici Terevány my nemůžeme pochopit, pokud nemáme přímou zkušenost objektu vysvobození. Je slavný verš v Damapana, který říká, nati džánam a panjasa, nati panja a džánasa, jasa, cha, ča, džánam, ča, sa Neexistuje moudrost bez diány, neexistuje Diana bez moudrosti. Ten, kdo má Dianu a moudrost, ten je v blízkosti Nirvány. No a to se vysvětluje jinak v tradici. Praxe Bodhisattva vysvětluje se to jinak v tradici praxe Arahata. V praxi Arahata se to vysvětluje tak, že mi tato šamata a vypašana se spojuje, jestliže objekt je objekt nadsvětského samády. Co je objekt nadsvětského samády, to už jsme všichni měli znát jestliže nechápete objekt na světského nemůžete pochopit buddhistickou meditaci co je objekt na světského tři objekty prázdnota shunyata bezznakovost animita a stav bez chtění a pranihita. Hm? Jestliže máme nacvětské samády, pak toto je objekt nadcvětského samády. Všechny ostatní objekty, které můžeme uchopit myslí, jdou do pozadí. Pokud pracujeme s objektem, který se dá uchopit myslí, no tak pak se jedná o světské samády. První musíme zvládnout světské samády, aby jsme mohli zvládnout nad světské samády. Hm? To je klasické vysvětlení. Jenomže vy máte zájem o cestu bodysa, to Dali jste, pravděpodobně, jestliže se učíte Mahajánu, nechali jste v sobě vystat bodičitu. Jestliže jste v sobě nechali bodi, vystat bodičitu, pak vy se snažíte systematicky od samého počátku praxe meditovat na prázdnotu, jak už jsem vysvětlil, jakožto charakteristiku, jedinou skutečnou charakteristiku všech objektů. To neznamená, že my ty všechny objekty nemáme poznat, my je máme poznat, ale ve smyslu prázdnoty. Protože ty objekty, jestliže je nepoznáme, pak, přestože poznáme prázdnotu, nebudeme mít Moudrost po realizaci. A moudrost po realizaci je proto, aby jsme jakožto bodhisatové se snažili spasit bytosti. Jestliže tuto moudrost nemáme, žádné bytosti spasit nebude moct. Hm? To je moudrost vůči světským objektům. Ale tato moudrost vůči světským Objektu, musí být založená na transcendentální moudrosti. Pokud tam transcendentální moudrost není, tak tato moudrost nepovede k probuzení. To je třeba si uvědomit. A teď meditace na dech podle ánapána Sutry, jak má část šamaty, tak má i část vypašany. Čili můžeme ji použít jak na zvládnutí šamaty, tak na zvládnutí vypašan. Toto zvládnutí šamaty a vypašany se děje podle Anapána Sutry pomocí 16 cvičení. Anapána Sutra Stejně tak jako jiné místa v kanonu Samjuta Nikáje a na pána Samjuta a tak dále ve Vinaji. Jestliže se jedná o meditaci na dech, vysvětluje se na základě 16 cvičení. Čtyři cvičení na pochopení základu pozornosti, jako těla, šest cvičení na pochopení základu pozornosti jakožto pocitu šest cvičení na pochopení základu pozornosti jakožto vědomí a šest, pocitů, šest cvičení na pochopení pozornosti vůči všem objektům, vůči darmě. A těchto 16 cvičení se ovládá ovládáním uvědomělé pozornosti. Nejprve uvědomělá pozornost ve smyslu prohloubení vědomí do objektu, což je šamata. Šamata se v tradici Mahajány vysvětluje, ne jako Diana, Diana je byproduct, dá se říci, ale jakožto stav prašrabdy. Studujete eh, Dzogčen, hm? stav prašrabdy je přirozený stav. Za předpokladu, že moudrost a koncentrace jdou dohromady jestliže moudrost a koncentrace nejdou dohromady, no tak prašravdy není přirozený stav. A co je prašravdy? Prašrabdy můžeme přeložit jakožto jasnost a uvolnění. Tato jasnost a uvolnění je spojená s lehkostí, přímostí mysli, s flexibilitou mysli, s jemností mysli, přímost a jemnost společně a ze schopností mysli spontánně reagovat vůči objektu. Hm? Jestliže nemáme prašravdy, my nemáme schopnost spontánně reagovat vůči objektu. Musíme mít jasnost a uvolnění, aby jsme mohli spontánně reagovat. Jin pokud je nemáme, tak spontánně reagovat nemůžeme. Jestliže můžeme spontánně reagovat vůči objektu, můžeme u objektu, který potřebujeme, zůstat. Čili meditace šamata, ve které Meditující zůstává u vyvoleného objektu. V případě, že objekt šamata je nádech a výdech, a v naší meditaci nádech a výdech, a mezi dech. Mezi nádechem a výdechem a mezi výdechem a nádechem. V tom případě. První krok v učení se šamata se nazývá ganana, počítání. Meditující počítá dech, aby mohl zůstat u vyvoleného objektu, což je zde dech. Pokud ho nepočítá, no tak pak sleduje jiné počitky než počitky spojené s dechem, sleduje jiné vnímání než vnímání spojené s dechem a ztrácí objekt. Jestliže ztrácí objekt, jak vysvětluje na Sutra, neprovozuje meditaci na dech. Jestliže provozujete meditaci na dech, znamená to, můžete mít jiné myšlenky, můžete mít jiné pocity, můžete mít jiné vnímání, ale mysl nebo vědomí nikdy nestrácí nádech a výdech. A v našem případě zde i mezidech. Jestliže tento stav nastane, máte základ v této meditaci. A základ je smrty, upamatování se. Právě bez upamatování se objektu, Vlastně ty ostatní stádia nemůžou být jasné. A jestliže ty ostatní stádia nebudou jasné, nikdy hluboké koncentrace nedosáhneme. V čínské tradici se, obzvláště, se celá tato meditace na dech vlastně jmenuje šusí, což znamená počítání dech. To neznamená, že musíme doslova dech počítat, ale znamená to, že si musíme stále být v dechu vědomí. Nikdy nestrácet vědomí dechu. To je meditace na dech. Jestliže ztrácíme vědomí dechu, ztrácíme meditaci. Jestliže ztrácíme meditaci, ztrácíme koncentraci a moudrost. Třeba si uvědomit. To je klasické vysvětlení. Čili proč potřebujeme meditaci na dech? Co si myslíte? Aby jsme se zbavili čeho? podle vysvětlení traktátu, aby jsme se zbavili vytárka, aby jsme se zbavili myšlení, které nám neprospívá. Vytárka doslova znamená hledání, hledání objektu. aby jsme se zbavili hledání. Jelikož proč hledáme? Protože nejsme naplnění současným objektem. Proto hledám. A jelikož nejsme naplnění současným objektem, hledáme a mysl je roztěkaná. Když nehledáme, mysl roztěkaná není. V józe, roztěkaná mysl, vykšipta je jedna z hlavních důvodů kléša, hlavních důvodů zašpinění vědomí. Chtivost je též vykšipta, je na základě vykšipta, je na základě roztěkanosti. Nelibost je tež roztěkaná mysl. Pochybování je tež roztěkaná mysl. Neklid je tež roztěkaná mysl. A co je samsára meditujícího v praxi hluboké koncentrace. Jestliže nemá roztěkanou mysl, pak má jakou mysl? Letargickou mysl, klesající mysl. Roztěkaná mysl se nazývá v audatyam, hm? což je mysl, která se zvedá opak roztěkané mysl je mysl, která klesá. Malátná mysl, letargická mysl. Jelikož mysl buď klesá, nebo je roztěkaná, proto nemá stabilitu jelikož mysl nemá stabilitu, potřebujeme šamatu. V klasickém buddhismu se vysvětluje šamata jako stav diány. A v diána samyuta máte pasáž, která vysvětluje, Buda vysvětluje ten, kdo se učí buddhismus, se učí buddhismus, protože se chce dostat na druhou stranu, na druhý breh. Je na tomto brehu, protože zažívá utrpení, těkavé mysli, neklidné mysli, letargické mysli. A chce se dostat na druhý breh, kde toto utrpení není. Aby se dostal na druhý břeh, musí se naučit plavat. Hm? Když půjdu do Bratislavy a budu chtít plavat na druhý breh Dunaje, hm? musí být dobrý v plavání, je to tak? Hm? když nejsem dobrý v plavání, tak se na druhý břeh nedostane. Dneska tam máte most velký, ale bez plavání, pokud, když tam žádný most není, tak se na druhý břeh nedostane, pokud nemáme loď. No A to plavání je právě umění šamata. To je umění diány. Jestliže nemáme diánu, nemáme šamatu, mysl nemá sílu, tak vysvětluje písmu. Jestliže mysl nemá sílu, nemáme, nemá schopnost se dostat na druhou stranu, ani pochopit, co druhá strana je. Slabá mysl nemá ani možnost pochopit, co druhá strana je. Jedině silná mysl má schopnost pochopit, co druhá strana je. A jak se mysl vytvoří silná? Tím, že získá přirozenou schopnost, spontánní schopnost zůstat u vyvoleného objektu. Aniž by klesala. A aniž by byla roztěkana. Jestliže tuto schopnost nemáme, tak provozujeme jogu nebo provozujeme. To je trochu nezdvořilý tady dělat asány, když já vystoupím, tak můžeš dělat jogu venku, jestli chceš. To je v pořádku, já proti tomu nic nemám. Ale je absolutně nezdvořilý. Vůči učiteli, když tady já vysvětluji hluboké učení a ty děláš gymnastiku, hodí se to? Tak, jestliže chceme něco pochopit z toho, co říká, musíme mít k tomu správnou pozornost. Jestli právě my se učíme naslouchat výkladu, aby jsme vyvinuli pozornost. V době Buddhy lidé v době výkladu získali probuzení. Jak je to možné? Hm? Můžeš získat probuzení, když děláš gymnastiku a posloucháš výkladu? Hmm? Tak trochu úcty, nebo já v případě, že není úcta, tak já tady nemám co dělat. Já no, můžu jít zase zpět, pro mě je to daleko lepší být na sněhu. Hmm? Tak aspoň trochu úcty k tomu, co říkám, abyste mohli z toho něco pochytit. Jestliže ta úcta není, no tak nic nepochytíte. Jestliže nic nepochytíte, já jsem tady zbytečně. Je to jasný? To mě je daleko výhodnější zůstat na sněhově. trochu úcty k tomu, co se tady, co se tady snažím vysvětlit. Hm? Stojí to za to? Jestli nestojím, tak já se obrátím doplňu zpět. Jasný? To je první věc, co se musíme naučit, aby jsme zdarmi něco získali, to je úctu k darmu. Jestli já jsem se něco trošku naučil, jsem se to naučil u mnohou svých učitelů. Dobrý? Bereme to? Hm? Nebo to nebereme a to je taky dobrý? Můžeme jít na procházku tady. Hm? Pak já zase odjedu. No a je to. Ale jestli já mám tady přednášení, tak musíte mít eh, k tomu aspoň trochu úcty. Ne vůči mně, ale vůči tomu, co přednáším. Pak z toho můžete něco získat. Jinak ne. Chcete z toho něco získat? To je na vás. Jestli nechcete, no tak to je taky dobrý. Nechcete? Hm? Kdo chce? Kdo nechce? Je někdo, kdo nechce, tak může jít ven, to je v pořádku. Já proti tomu absolutně nic nemám. Ale během výkladu. Jestliže chcete jíst, jestliže chcete dělat gymnastiku, tak to není vhodné místo. u to, Toho, toho norobus to můžete dělat gymnastiku během výkladu. Jo? To je, takhle to je tam. No. A můžete přitom jíst. To se tam dělá. No. To proč... U mě se to dělá, já to tomu nehoznam. Jestliže chceme získat něco z učení, musíme se koncentrovat. Výklad je na to, aby se člověk koncentroval. Jestliže se nekoncentruje, pak to není výklad. Předpoklad výkladu je že zaostříme mysl. Dneska se učíme, ale to učení není žádný výklad darmi, absolutně. Potom, co se to naučíme, hned to zapomeneme. Ale výklad je něco, co zůstává. Něco nestrácíme. Proto v Burmě nebo v Tibetu žádný výklad není, pokud se naučíme naspomnět základní písmo a pak ten učitel ho vysvětluje. Tak se učí v Tibetu, tak se učí v Burmě ještě dneska. To je tradice buddhistická. Já jsem se naučil trošičku abidarmu tím, že první jsem se musel učit nasplomně ty verše abidarmu. Pak teprve učitel je vysvětloval. Pokud jsem se nenaučil nasplomně, tak učitel je nevysvětlil. To je tradiční systém. Pak to má váhu. Jinak to žádnou váhu nemá. Jestliže to žádnou váhu nemá, nikdy nás to nepretvorí. A darma je k tomu, aby nás to pretvorili. Jestliže nás to pretvorí, jsme jiné bytosti. Protože žijeme v dimenzi, která přesahuje roztěkanou mysl. Přesahuje letargickou mysl. A i když máme letargii, i když máme roztěkanost mysli, my tuto dimenzi nezapomínáme. Pak se stáváme součástí hm? výkladu. Je to tak? Lukáše, vidíme to stejně, hm? tak nějaká aspoň při tom výkladu, ne jindy, ale při výkladu, disciplína musí být, jestliže při výkladu není disciplína, tak to není výklad, to je, stojí v písmu. A my jsme se naučili, náš systém výkladu, systém naslouchání výkladů je, že prostě myslíme na něco jiného. No a tím pádem ten výklad si nepamatujeme. Pamatujete si, co jsem říkal? Dobrý, tak já nejsem žádný tady, nechci nikoho teorizovat, ale chtěl bych vytvořit prostředí, které je příhodné pro meditaci. Jinak, když není prostředí příhodné pro meditaci, vnější prostředí je pro meditaci příhodné, ale vnitřní prostředí pro meditaci příhodné není. Tak jste v rozporu. Vytváříte příhodné prostředí pro vnější, pro meditaci, ale vnitřní prostředí tady není. No tak to není dobrý stav. Já bych chtěl, aby tento prostor byl pro příhodné nejen vnější prostředí, ale i vnitřní prostředí. Pak může sloužit mnoha bytostem. A pak. Bude to prínos pro darbu, jinak to žádný prínos nebude. Tak jeden dál. Tak první stádium zvládnutí šamaty je tedy počítání, ganana. A počítání je vlastně Začátek z hlediska Mahajánového učení je začátek i konec meditace na dech. To je speciální výklad Mahajanové tradice. Začátek a konec, jelikož meditujete, jak už jsem se zmínil, na transcendentální moudrost, začátek a konec se nedají od sebe oddělit. To je specifika Mahajánového výkladu této meditace. Jestliže správně počítáte, automaticky se objeví, ne automaticky, nic není automatického, ale jestliže pozornost se prohloubí, Přirozeně přichází další stádia této meditace. V šamatě je to po, to si zapamatujte, čtyři stádia: počítání, sledování, pak rovnoměrné položení na objekt. A pak samadhi. Sutra a sutra vysvětluje počítání jakožto jakožto přípravné stádium satova asasati, satova pasasati. Meditující s uvědomělou pozorností nadychuje, s uvědomělou pozorností vydechuje. Jestliže to je schopen to dělat, sledování dechu, přirozeně nastává a jestliže je schopen zůstat, sledovat dech, pak může rovnoměrně mysl položit na dech. Jestliže je schopen rovnoměrně položit mysl na dech, mysl se v dech prohloubí, a to je samadhi. Právě kvůli tomu, Sutra meditace na dech nevysvětluje do detailu proces počítání, to je vysvětleno jedně v komentářích. A v čínských komentářích, já neznám tubečinu, to počítání je vysvětleno obzvláště detailně. Tak buď Meditující počítá nádech jako jedna, a mezidech po nádechu, tedy antara kumbaka jako jedna, potom výdech jako dvě, mezidech jako dvě, a dále nádech jako tři, mezidech jako tři, výdech a mezidech jako čtyři a tak dále do desíti. A nebo, což je příhodnější, můžete to zkusit, nádech, mezidech, po nádechu, výdech, mezidech jako jedna, hm? nádech, mezidech, výdech, mezidech jako dvě a tak dále zase do desíti. Hm? Pak detailní počítání je vysvětleno, v yoga čára a nuloma-pratiloma. První jedna, dvě, tři, čtyři do desíti, pak dva dechy jako jedna, pak tři dechy jako jedna, zase do desíti, čtyři dechy jako jedna, pět dechů jako jedna, šest dechů jako jedna, až deset dechů jako jedna. A znova 10 dechů, jako 1 až do 100, až do 10, čili 100 nádechů a výdechů. No a zase to je anuloma a pak zase zpět, pratiloma <laughs> zpátky. 100 nádechů a výdechů, hm? až do jednoho nádechu a výdechu. No ovšem, já vás nechci. Stojí to za to to zkusit, ale já vás nechci k tomu nutit. Já sám jsem to neprovozoval tak detailně. Důležité je, abyste si každé fáze toho nádechu a výdechu a mezidechu byli plně vědomí. Takže jiné myšlenky, jestli budou, Jiné pocity, jiné vnímání vás neodvádí. Jestliže je to tento případ, no pak sledování se stává přirozený. A teď vy máte čtyři objekty sledování. Nádech, mezidech po nádechu, výdech, mezidech po výdechu. V mezi mezidechu se pozor, jelikož není bod koncentrace, pozornost se přirozeně přenáší na celé tělo. Jestliže praktikujete podle vysudy magy v této tradici pozornost většinou zůstává u, na špičce nosu a nebo na horní rtu. Meditující nesleduje dech uvnitř těla, nesleduje dech venku, zůstává jeho jednobodovost na místě doteku dechu. To místo doteku dechu se nazývá Ána Limita. Znak nádechu a výdechu. Jestliže zůstáváme u toho znaku nádechu a výdechu, mysl se zaostří a sleduje, Přestože meditující je si vědom, že začátek nádechu je v nosní dírce, prostředek je v prsu, konec je v dolní části žaludku. Výdech začíná v dolní části žaludku, nebo této části prostředek. V prsou konec u nosních dírek, on neopouští ten bod jeho koncentrace, kterému říká anapánímita. A tím vlastně se jeho vědomí prohloubí do dechu. Teď vy máte jako objekt nejenom nádech a výdech, máte jako objekt též mezi dech. A v periodě Mezidechu přirozeně pozornost se rozprostře na celé tělo. A jelikož vás zajímá nejvíce ta perioda kumbaka jako v indické tradici, právě proto postupem času tato pozornost se stává přirozená. A ta pozornost, jednobodová pozornost na horní rtu nebo na špičce nosu, jde do pozadí. Čili, jestliže jednobodovo mysli Jestliže mysl získává sílu, získává jednobodovost, no pak ten bod dotiku se prosvítí. Protože koncentrovaná mysl je světelná mysl. V tradici terovány právě tento prosvícený objekt se stává objektem samády. Jestliže ale... Pracujete na té metodě, kterou jsem vysvětlil, čtyři fáze uvědomělé pozornosti, co je výhoda této meditace. Že jednobodový zmysl se rozprostře po celém těle a celé tělo vlastně se stane průsvitné. A ta půsvitnost nebo ta jednobodovost, ten světelný věm nebo věm barvy na místě doteku, ať už je to jedno místo nebo celé tělo, což je tež jedno místo, tak na. V tomto místě právě my se učíme rovnoměrně položit mysl bez toho, aby klesala, bez toho, aby byla roztěkana. Hm? Jestliže jsme toho schopní, mysl pak se odvrátí od pěti smyslů a zůstává čistě u mentálního objektu. Proto Vlastně zkušenost diány je též velice důležitá pro vaší meditaci, kterou provozujete. Já už jsem se zmínil o tom, že cesta bodhisatvy je cesta poznání těla vytvořeného myslí, vědomí. No a ve stavu diány. Vědomí se odpojí od pěti smyslů a vstoupí právě do toho těla. Hm? Myslí vytvořeného těla. Jestliže chcete se naučit praxi bolisatu, praxe bolisatu je ovládání tohoto těla vytvořeného myslí. Vy děláte různé vizualizace, abyste se naučili ohládat toto tělo vytvořené myslí. To není nic jiného, to je jen pouze prostředek. Jestliže se naučíte rovnoměrně položit mysl na toto tělo vytvořené myslí, no tak to je samadhi, ve kterém pak Stav prašrandy, stav jasnosti a uvolnění se nestrácí. Stává se přirozený. Všechny tyto techniky na sebe navazují, se doplňují. Ale nebudou se nikdy doplňovat, jestliže nepochopíte základy. Bez těch základů ta, ty vizualizace nemají žádný dopad. To je třeba pochopit. Tak tady starý měních to teď už namluvil dost, aby nebylo příliš mnoho informací vede k mentálnímu průjmu. A já nechci ani mentální průjem, ani mentální konstipaci, zácku. Hm? Jestliže to chcete držet násilím, ty informace, tak to je mentální zácpa. Jestliže to nevnímáte zaostřenou myslí, pak je to mentální průjem. Jestliže nebude mentální průjem, nebude mentální zácpa, vytěžíte maximum z mého výkladu. Proto výklad nebudeme dělat příliš dlouhý, aby nedošlo k mentální zácpě a mentálnímu průjmu. A dáme malou pauzu. Dokolika to máme teď? Do šesti to je, jo? No, tak to se hodí. Tak teď dáme zase 15 minut... Stávky, pak zase 48 minut meditace, no a pak zase další výklad hm? o něco možná kratší, který bude navazovat na ty informace, které jsem vám dá. Právě proto snažte se tyto informace střemat a přemýšlet o nich, aby se ta meditace stala jasná. Jasný koncept je základem úspěchu v meditaci. Bez jasného konceptu nikdy neúspěch.